първата идея за размишление Оакан Танка. Оакан Танка или е Великата тайна. Скритата таинствена сила. Това е силата, която е сътворила Вселената, камъка, четирите вятъра, небето, майката земя, слънцето, Луната, светкавиците, човекът, бизона, мечката, растенията и така нататък. Древната индианска мъдрост казва, енергията е едно, а силата е друго. Силата е ключ, който трябва да задвижи енергията. Този ключ е особен род познание. Прозрение. Енергията е разпръсната навсякъде, но силата не е. Силата трябва да се призове. За да стане ключ. За разрешението на нещо важно. Духовната сила е двигателят на енергията. Духовната сила е първичното. А ключът е Прозрението за този древен двигател. Този древен двигател, тази сила, идва от Оакан Танка, защото той е силата. Силата идва чрез разбирането на нейното значение, защото силата е свещена и се задвижва свещено от Лакан Танка и неговите шамани и така наречените помагачи. Ние придобиваме истинско познание, когато към нашата естествена енергия прибавим и частица от по-висшата сила и от помагачите и най-вече от Лакан Танка. С Лакан Танка всичко може, а без него човешката природа е само естествена, естествена сила, но без допълнителна духовна сила. Ако е няма тази допълнителна сила, истинските неща не се случват. Енергията е навсякъде, но силата е само негова и на предците. В началото Цялата сила е била в ръцете само на Оакан Танка, Великата тайна, Създателят. Но после той дал части от нея на небесните предци, праоците, за да я използват и да я даряват на този, който е достоен, в случая шаманите. Да служиш на Оакан Танка, е нещо повече от всичко друго на света. А да ти е дадено това, това е върховно благоволение. Където и да съм, казва един шаман. Той, Оакан Танка, прави това служене вместо мен. Ето го смирението, вместо мен. Където и да съм, той е винаги в мен. А аз изживявам това неповторимо усещане за близост с Него. Лакан -танка винаги знае кога имам нужда от Него. Той ми даде да разбера, че Духът ми изглежда съвсем като мен. Става въпрос за когато човек е в тялото. Той ми даря да разбера, че духът ми изглежда съвсем като мен. С лакан танка, животът е едно постоянно откровение. И наистина е така. Втората лекция – Шаманът.